وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khair alhadi hadu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin fi an-nar bada yaqum alhamid munizim subhanahu wa ta'ala na kumtakiya rahma ni ipi nyumba iliyo bora kwa mujibu wa yetu ya kislamu ilivotufundisha na je nyumba ambazo tunazoka ikiwa ni neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala je ziko kama anavotaka Mungu alivoelezea nyumba zitakiwavukua ama zimebadilika Na ikiwa zimebadilika sababu ninini Na yapi ambayo yametukuta sisi kama wa islamu Kukule kukhalifu miongozo ya dini yetu kuhusiana na majumba tunoka zangu katika iman Hakika nema za mwenye zingu subhanahu wa taala Kwa sisi ni nyingi sana Hatuezi kuzihisabu Kama alivothibitisha mungu katika suratu Ibrahim Aya 38 aliposema Waintaudu ni'mata Allahi la tuhusuha Mukizi hisabu ni'ma za Allah tabaraka wa ta'ala Basi hamwezi kuzithabiti na kujua idadi yaki Na miongoni mwanema kubwa ambazo sisi kama wa islamu tumepewa Kona zono wa Mwenyezi Mungu anjaalalaahum buyuta. Ni kule wao majumba wanaoishi. Suratul Nahl aya 80 yadhibitisha hilo Mungu aliposema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia majumba yenu kuwa ni makazi na ni maskani na pahali ambapo pakupata utulivu. Wajaala lakum, kisha mungu wakajalia tena, minjuludil annaami buyuta Kutoka mana nangozi za wanyama, mungu wakajalia vile vile Mwaweza kutumia kufanya nyumba Ni nyumba zipi hizi, nyumba ya kwanza kwenye aya iliotajwa Maarufu ni nyumba ambazo tunazoishi Nyumba zile kusudiwa kifungu chapili katika aya Mungu kusema kutoka na nangozi za wanyama Aka wajali ya nini nyumba Ni nyumba ambazo za tusaidia wakati tunaposafiri Mahema na mengineo ambayo ya katika maana ya mahema Tastakifuna haa Kisha mungu akataja sababu ya kujali nyumba hizo Kasema Tastakifuna haa ya umadhanikum Ni wepesi hizi nyumba kuzibeba wakati wa safari Huwezi kutbeba nyumba yako na uishi. Na kwa kuwa mwenye zingu ajua tu wewe ni mwenye kufanya haraka Na katika mambo ya kusafiri Haka kujalia kutoka mana nangozi Za wanyama vile vile ni nyumba Ibnu kathiri katika tafsiri ya kia sema Kwenye hii aya ndugu zangu Yadhkuru tabaraka wa taala Tamama ni'matihi ala abidihi Mwenyezi mungu katika hii aya Ataja ni'ma zake kwa wajawaki Bima jaala lahum minal buyuti Kwa kule kuwajialia wao Majumba hiya sakanu lahum Ikiwa nikitulizi kwa wao na nipahali pakustarehe Ya uuna iliha Wanalala katika majumba hayo Wayastatiruna na wanajistiri Wayantafiuna biha saira ujuhil intifai na wanastafidi na kupata faida katika nyumba hizo kwenye faida nyingi ambazo Wanadamu hawezi kuzidhibiti na kila mmoja atakubaliana na haya ambayo yamezungumzwa na Ibn Kathir lakini la kusikitisha ni kwamba la yaarifu qimatahu wa fadluhu hakuna anaejua ndugu zangu qima cha nyumba na fadla Ya nyumba Ila manfakadahu ispukua kwa yule ambaye Ameikosa nema kama hii Na ukitaka kujua kwa nyumba ni nema ndugu zangu Wanozono tuambia taamalu zingatieni sana Tuzingatienini? Mala ya jidusaka na ni ya uihi Kwa wale ambao hawana sehemu ya kulala Mada yakunu haluhu halizahu wazikiwa vipu Tuatembea sisi mabarabarani Tukawaona masikini wa melala kwenye vibaraza Wengine amelala melala, mabarazani, wengine wa melala Barabarani, unapuona vile Kila moja ambaya anaroho ya imani na roho ya utu Huwa akisikitika, angalia Hawa ni wenzetu, lakini hawana pahali pakuishi Sasa linalotakiwa si masikitiko tu, peke yake Kukua, hawa hawana pahali pakuishi Tukasikitika peke yake La Masikitiko yaje Kisha baada ya masikitiko Yaje kukumbuka ya kwamba Mimi mungu amini imesha Huyu mwenza akamnyima, Na useme alhamdulillahi Lathi namshukuru mshkuru mwenye zingu ambaye Amenepushia mimi na mtihani aliyokupa Haani maneno mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ametufundisha Nithalika baada ya kusikitika ya kwa tali imani Kwa kuwaona ambao hawana sehemu za kulala na kuishi Watakiwa uregeshe kumbukumbu kumbu, nyuma ya kwamba Hawa ni wenzetu hawana pahali ya kuishi Mimi mnyezi mgu amini neemesha Haka nina pahali pa kuishi Kisha baada dhalika maneno ya sitoshe Pulika vizuri sana Maneno ya sitoshe Kwenye kuzungumza peke yake kwamba na mshukuru mungu la Shukurani zako tutaziangalia Nyumba yako iko vipi Ikiwa nyumba iko katika misingi anayitaka mungu Basi tuasema wewe baraka Allah ufika Umefuata barabara atakazo mungu Lakini ikiwa nkusikitika Nyumba ni kwako ndara ndara Wewe tayari bada hujashukuru shukuru nea mamu mungu mgu aliyokupa waheshimiwa wanazoona tuambia, inna baital muslimi nyumba ya muislamu yajibu inapaswa na ni lazima ayakuwa mtemayzan min ghairihi min albuyut iwe panamiza fulani na farq tafauti kati ya nyumba nyingine tafauti hii utaitoa vipi na tutaipata vipi ili nyumba zetu zisifanane na wengine Wana zonu wakatu elekeza barabara bara za kufanya nyumba zetu. Ziwe ni nyumba zenye tafauti na nyumba ambazo ni za wengine. Kwa kusema bifi'li mashara'ahu Allahu lil muslimin. Tafauti itapatika na tali iman, Kwa kufanya yale ambayo mungu ameyaweka ni sheria. Fi buyutil muslimina katika nyumba za wa islamu. Mindhikri lahi kutoka na kumtaja Allah walikthari misolawati na wafilifiha na kukithirisha sana sana na sualaza suna katika nyumba hizo wakiraatul Quran na kusoma kitabu chamunyezi mgu wakuluwi ha miuwasaidil fasadi kisha nyumba zetu zepukane kutokamana na ufisadi wote unawito ufisadi nyumba zikiwa namna hii tuambiwa sisi nyumba zetu tutakuwa Tumezi na tumezi imarisha, vile anavotaka mwenye zimku subhana huwa ta'ala. Na faida itakuja iku iman. Kila kinacho inukia katika nyumba hiyo. Ilio jengwa kwa misingi ya dini, anayinukia ata kuwa mtuwa dini. Tume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema. Ijaalu min salatikum fi buyutikum. Jali ye ni miongoni zenu katika majumba enu wala tatakhidu haa kubura kwa mana swali ni swala za suna katika majumba enu musizifanyi nyumbazenu kuwa makaburi kwa nini kwa sababu makaburi ni watu haofanyeji watu hawaswali sasa nyumba watu wasioswali na hizi nitafsiri sisi kazi yetu nkutafsiri nyumba watu wasioswali toka baba, mama, nyanya, babu vi, watu watoto, na na wote Hii tunasema hii si nyumba bali hili nkaburi Na huna hakia kukasirika kwa sababu hadithi yasema, sema Fanyeni nyumba zenu na muswali katika hizo nyumba hizo Miongoni mwaswala za suna na musizifanyi nyumba zenu kuwa makaburi Hii ndalili ya kwamba nyumba isi oswaliwa Ile nyumba hatuiti nyumba tunaitakaburi Toib thuma kala kisha mtumi ya tena Mathalul beiti iladhi yudhkarullahu fihi Mfano wa nyumba ambayo yatajwa mungu ndaniyake Wal beitu iladhi la yudhkarullahu fihi Na nyumba ambayo Haitajwi mungu ndaniyake Mathalul hayi wal meyit Mtu miaka mfano Wa alihai na mtu ambaye ni maiti Ni watu tafauti hawa Ndiyo nyumba zetu sitakavokuwa Ikiwa kutakosekana vikurullahi wa qala aydan kisha mtume akasema tena la taj'alu buyutakum maqabira musizifanye nyumba zenu kuwa makaburi akarudia tena inna shaytana hakika shaytani yamfiru minal baiti alladhi hukimbia nyumba ambayo tukra fihi suratul baqara nyumba inayosoma suratul baqara shaytani akimbia kwa mujibu ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam sheitani akimbia katika nyumba ambayo yasomwa nini yasomwa suratul baqara sasarudisha kwetu kwenye majumba yetu sisi kwa somwa qurani ya Mungu ama kwa somwa qurani ya sheitani ah kwani kuna qurani ya sheitani iko Ibnul ul qayyim asemma almaazif nyimbo hizi Hada Qur'anush shaitani hii ni Qur'ani ya shaitani na nwaam nyumba za waislamu mafrit min aljinn wamejazana tele majini katika majumba yetu sisi wa islamu na mashaitani wamejazana tusilikatai hilo kwa nini kwa sababu hakusomwi hata alifabete hizi za watoto hakusomwi kila anainuka upanga ngoma to upanga ngoma to upanga Sasa hizi ngoma natija yake ni nini? Hizi ngoma ambazo zimechacha katika majumba ya kislamu Natija yake ni hizi masala ya masi kutokezea Mambo ya majini yule ya mepandisha rohani Huyu wa mepandisha katha, huyu wa mepandisha katha Ukienda kwa Sheikh Shekhalid majengo kule mungu amuhifadhi. muhifadhi Tumombe ni mungu amuhifadhi na mpea umri Kwa sababu sisi tuwa mchokesha ama kikuetu huncho moa yule mtuwa watu kumepangwa orodha ya wanawake na majal babu. Usifikiri wale pale kwamba walikuwa wamejistiri, wamejihifathi, mungu ni mtihane wamewapa. Paana, sheikh. Namba kubwa ina ukujapale. Matatizo yale wameyapata kwa sababu ya kutaka mikono yao. Wama asaba kumimusibatin. Fabi makasabat aidikum, hamutofikuwa na msibawo hote ispokuwa ni mambo hao ya tokezea kwa mikono yenu ninyo nye. Nyumba ni nyimbo kwa nini majini asipatikane? Tutasomewa ruqya mpaka kiama kisimame na natija haipatikani kwa sababu ruqya ina masharti yake sikwenda kuketi ukasomewa msafu mzima. Somewa misahafu 100. Hufuati masharti uliyopewa na yule mwenye kukusomea basi ile ruqya ni habaan mansura. Na ndio mambo yalivyo. Kwa Sheikh Khalid watu wakirudi, huenda watu wakirudi. Kwa hawa mungu hati taufiki ya kupowa Ukiwa peleleza Akitoka pale ni mtu wa nyimbo Akitoka pale ni mtu wa kuka Akitoka wazi Akitoka pale ni mtu haswali Akitoka pale na maafa chungu nzima Kisha hapo hapo ataka kupowa e Haya mambo ya kusikitisha Tunapuambiwa tutakiwa tusikitike Kisha linalotia uchungu zaidi ndogu zangu ni kwamba Huyo huyo aliekuenda kufanyi warukia Sia mipa wa masharti fanya kadhaa ndio ije hakufuata ndivyo hivyo atapewa ugonjwa mathalan wa homa au ugonjwa mwingine wowote atafika hospitali yoyote daktari ampime ya amwambie tahadhar sana na vitu vya mafuta na sukari sukari akirudi nyumbani mpe sukari uone hataki shekhi na atakuwa mkali kwamba atakakumuua kwa nini nataka daktari amesema kitu fulani niwe na hadhari nacho. Daktari wa mewa na nyinginezo na, na Mombasa Hospital na nyinginezo Daktari huu wa mbingu wa saba Alipo Tawadha unaposome wa rukia na ujistiri na uswali Huu daktari huu mtaki wewe Saseki wa hatu Daktari huu tutasome wa rukia Na shekhalida atatoka ko kwa kusoma Natija haipatikani Kwa sababu wa islamu hawataki Kufuata yale ambayo Wameyamrishwa na aliyosababisha nyimbo nyingi katika majumba na baadhi ya wazazi Mungu aawaongoze atuongoze na sisi huwasha simu mtoto mdogo hucheza kisha akamoneesha mwanaye mdogo na yeye aige yale anayoyafanya huyo na akashangaa ha, akapiga na mashaallah mtoto mdogo lakini nyimbo mara moja ameshika hiyo si fakhri fakhri ni mtoto mdogo ameshika Qurani hiyo ndio fakhri lakini mzazi hupiga makofi Ntoto waki anapoinuka kucheza ama anapoinuka kuimba Majini hawatoki Kila nyumba ya muislamu inaopigwa midundo Majini hawatoki kwa sababu untumia sema Nyumba ambayo yasoma soma suratul bakara Shaitwani hakurubi Fauzana sema Ikiwa Shaitwani hakurubi La Nyumba ambayo yasoma soma suratul bakara Shaitwani hakurubi Ikiwa Haisomu suratul bakara bila ya shaka kuanzia kipembe mpaka kipembe ni maifriti na usingizi hupati waona waota Ndrocho miujiza miujiza utafute sababu ndrocho hizi utoka wapi Ndrocho hizi utoka kwenye midundo Mungu atuongoze Tayib wanazuoni watuambie fa hadithi al hadithi hizi ambazo zimetangulia tadullu ala mashru'iyyati ihya'i buyuti al muslimin za tuonesha sisi sheria ya kuhuisha Majumba ya kislamu Watanuwiriha bidhikri lahi Na kuzinawirisha kutoka mana na kumtaja mwenyezi mgu Mina tahlili, watasbihi, watakbiri Wagairi dhalika min anwai Dhikri na yote ambao ya katika mana ya kumtaja mungu Nyumba ya muislamu yatakiwa takiwa masaa ishirini Iwe ya kitabu cha mwenyezi mgu Hatta unapolala baadhi ya wanazona kwambia Washa Kur'ani kwa sauti yambali Utaona usingizi unavukuja vizuri Kwa kuwa Qur'ani ni kinga Na mtume ya sema Kur'ani na katika nyumba Sheitwani hatukurubia hatu, hatu nyumba kama hiyo Ikhu tali iman Miongoni mamambo ambayo yatakiwa Nyumba zetu sisi wa islamu tutue na hadharina ayo Asuwaru wal kilabu Limarawa Abu Talha. Ni nyumba iwe mbali na mapicha mapicha Na majibwa Hadithi ya Abu Talha Tume sallallahu Alaihi Wasallam sallam asema La ya malaika Malaika hangi Baitan nyumba ambayo Fihi kalbun wala sura Nyumba hiyo inajibwa Ama inapicha ya aina yoyote Hadithi ya metuwa al-Bukhari wa muslim Kunye hili ikwata iman Waza sisi Kama wa islamu pia tumundani Tembea nyumba zao islamu, taziona, ukingia mapicha makubwa makubwa. Na wengine wakawa, hawa elewe, hatuwezi kwa laumu lakini, baada ya kujua, watakiwa warudi nyuma. Mtu kutuwa picha ya sura yake, kubwa ama babake, kubwa hivi, kwenye frame. Fajadhali kakaiweka ukutani kama saa vile. Anaingia kawa yoyona. Yehuona mapenzi ya kumpenda ule mze wake. Kumbe hadithi ya kwambia wafukuza malaika Katika nyumba yako Na mapicha yako mengi ambayo hayana hisabu Na adui ya alipojua kwamba Kumbe mtume Muhammad hataki picha, Wajua meleta fitna gani? Hii si wengi katika wa Islamu wanaujua Wa Islamu wamezo ya picha za kawaida Kuna na picha zimeletua Kwanjia ya talbisu iblis. Talbisu Iblisi ni nini? Iblisi anadesturi yale maofu Hukupambia ukayaona ni mazuri Ndiyo desturi ya Iblisi Dalili hiyo Mungu wali Adam Wala takraba hathihi shajara Usiukurubie huu mti Iblisi waka mwambia aja Adam Haladuluka ala shajaratil khuldi Wamulkin la yabla Sasambona huku Mungu wamambia usikurubie Kisha iblis amsifia kwamba ni shajaratul hundi Ndivu alivu iblis Maovu huyapa majina mazuri Na mfano wa sasa Tizama hizi pombe hizi Mtu hunu wa pombe kutembea hawezi Pombe ni haramu moja kwa moja Iblis ya liketi Hii pombe vipi watu watendelea kunwa Hakatafta majina mazuri Hakaba ndika kwenye pombe Hakaita imara kama simba sasa mawa kisikia imara kama simba Ajua nikinywa hii ntakuwa kama nani? Ntakuwa kama simba, ndio jamaka wa hunwa kwa andro Na hata kanwa vipi, hawi mara kama simba vile vile Mtoto mchanga kimsukuma taka kuanguka Lakini halioni hilo Na lengine ambalo iblisa mepambia wa islamu ni uchawi Kila moja ajua uchawi ni haramu na haifai kuenda Iblisi akatoa uchawi, akasema tabibu Wenda wapi naenda kwa tabibu. Simchawi tena sasa, sasa sasa ni tabibu. Ama wenda wapi naenda kwa mtaalamu moja yuko pale. Hem. Master Ibrahim opposite. Kuna jama moja mtaalamu. Simchawi uyo. Haa simchawi. Mtabibu na kuambia. Siha kwa mchawi. Huu ni mtabibu. Simtabibu hadha sahir Ni mchawi vile vile. Iblisi tu amekupambia. Haka kondrolea uchawi. Haka kwekea. Ginaambalo nizuri. Kwenye picha. Picha kwa kuwa mwanadamu apenda sana mapambo Na dini yetu haikutukataza mapambo Kwa kuwa limekatazo wala picha na watu kuchonga chonga masanamu Iblisi akaja kwenye hii mitungi ya mauwa ambayo Kwenye sitting room mtu kiweka kule na huko, Kisha kaya kama uwekawa ya pendeza Laba asabihi haina wasuwasi Lakini na sahayangu peleleza Lile mtungi ambalo melunua liko na picha gani Mengine utahona kumechoro ama kumechongwa Njiwa amefanya kama kuruka Baada dalika amepakwa pakwa marangi Ama amechoro wa mnyama wa aina yoyote Sasa sisi hatu uharamu wa wapicha Sisi wangala uzuri Mama kifika pale wow Very beautiful Beautiful kweli Lakini kuna picha Na wengi katika wazazi hii fikra bado haijawajia Akienda mtu huenda kuokota to Hii na saha watu waitumia unapokonda kununua Chochote ambacho chaingia katika mapambo Kuna saha vile vile imetengenezwa Dize ni ya kobe bada dhalika katikati ni saha Kwa sababu akikuweke ya kobe peke yake hununui Sasa watan kuweke shepu ya saa nzuri nitie na marembu Kwa shepu ya kobe ambayo uliokwatazwa na mtume wako Lazima yu utafanyeje Lazima wewe utanunua Majumba yetu ya haya Ndugu zangu katika imani Majini ya kakithiri Na watoto yetu majini wakawa Hawa banduki na maisha ya Kawamagumu kwa kule kukhalifu Amri ya mwenyezi mgu kutoka na majumba hayo. Ikwa tali imani Akhiran kufunga khutba Ni aya ambayo Iko katika suratul hasri Bada kueleza yote Hayo nyumba za wa islamu Zatakiwa ziwe vipi kwa mugibu Wadalili ambazo tumezitoa Na naimani bi idhni lahil karim Tutakua ni wale wa islamu ambayo tunaposikia tahadhari Kwa muislamu muenzaki uye utazifanya kazi Tusiwe katika wale ambao ni kusikiza baada dhalika tukayaacha Kila mmoja kashikanjia, akaenda zaki Kutba imefahami kamazo mpaka hapa ambapo nimifika Nyumba za wa islamu zatakiwa ziwevipi Na zatakiwa ziepukane na mambo yapi Kwa mujibu wa hadithi za mtume Muhammad Sallallahu alihi wasallam. sallam Tusipofanya haya sasa yatakayotokea ni yapi Yatakayotokea mungu katika sura hashir ya sema Kuhusu yahudu banin nadhir Hawa walivunja ahdi na mtume Wakafanya ukafiri na maasi ambayo hatuna haja ya kuyataja Pahali pa kutolia dalili mungu Alipuwaona halizao ni hivi Na mfano wa Qurani ni hivi ndugu zangu Tunapopiji wa mfano waliopita Haina maana ni waotu La Ule mfano watakiwa utukuliwe baada dhalika Ulete katika asuri tuliona Kukipatikana ya liofanywa na wale Katika asuri tuliona yo, Basi ya wale Yatatukuta sisi vile vile Sio kwamba ha, hii ni wale peke yake La Qurani haiyende hivu Sasa hawa walipofanya ukorofi Mungu wa sema huwa aladhi akraja aladhi na kafaru Mindiyarihim li awalil hashri Yehendio ya alio watowa wale walio kufuru katika majumbaya Kisho mungu wa sema madho anantum Nyinyi wa islamu hamukudhani kwa mba hawa atatoka Na waweza ukaieka kwenye fikra yaku Ah jumbalote hili Hatanka fanya yapi hapa siwezi kutoka Utatoka Madamu ma mefanya ambayo ya khalifu dhina ya mungu Kutoka ndakika moja tu Sababu ni nyingi za mungu kukutoa Katika jumbala kifakharu lulu kuwanalu Mungu wasema, wa sema Madoa nantum ayakuruju Wadhanu mayahudi wakadhani Anna humani atuhum husunuhum minallah Kwa mba zile ngo mezao Zita waziwi ya wao na mwenye zimu wa siwadhibu fa atahumullahu min haythu lam yahtasib mungu akawajiliwa ya wao kwa upande ambao hawakudhania wakadhafa fi qulubihimur ru'ba akatia wakati nyoyo zao uoga yukhribuna buyutahum wakadharibu nyumba zao bi aidihim kwa mikono yao wa mu'minina na mikono wa kisha sikiliza mungu mshoa sema fa'tabiru ya ulil absar zingatiaeni enye wenye akili Mtuo yote na fulani ya mefanya katha, kafanywa katha, basi manangu, chukua mafunzo katika haya, inamana gani? Ukifanya kama fulani, yata kukuta yale umfika nani? Yale umfika fulani. Kwe mungu kusema, fa faatabiru zingatieni ya ulil abuswari enywe nyakili kwa maana, mkifanya walio yafanya wawo, kulingamana na kukhalifu amri za mungu katika majumba enu, يَتَوَكَّعُ تَالي الَّذِي يَمْوَكُتَ وَاوَ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ خَيْرُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كونوا عباد الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعيز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانسر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعيذكم لعلكم تذكرون أذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة